Rómverja brefið þrettandi kapli Hver maður hlýði þeim yfirvöldum sem eru yfir hann sett? Því enginn væru yfirvöld ef Guð gæfið þau ekki. Þau sem eru til hefur Guð skipað. Sá sem veitir yfirvöldum mótstöðu veitir skipan Guðs mótstöðu og hlýtur að fá sinn dóm. Sá sem vinnur góð verk þarf ekki að óttast valdhafa heldur sá sem vinnur vondverk. Viljir þú eigi þurfa að óttast yfirvöld skaltu gera það sem gott er og þá ferðu þeir að lof því að þau þjóna guði þér til góðs. En ef þú gerir það sem illt er þá máttu óttast. Yfirvöldin bera ekki sverð sitt óferri sinju þau þjóna guði og er skilt að refsa þeim sem illt fremja. Því er nöðsin að hlýðnast ekki aðeins af ókta við hegningu, heldur og vegna samviskusinnar. Enda erða það þess vegna sem þið gjaldið skatta að valdhafar eru þjónar guðs í því sem þeir eiga af annast. Gjaldið öllum það sem skilt er... Þeim skatt sem skattur ber, Þeim virðingu sem virðing ber, Þeim heiður sem heiður ber. Skuldið ekki neinum neitt, nema það eitt að elska hvert annað, því að sá sem elskar náunga sinn hefur uppfyllt lögmálið. Bóðorðinn, þú skalt ekki dríja hór, þú skalt ekki morð fremja, þú skalt ekki stela, Þú skalt ekki girnast og hvert annað bóðorð er innifalið í þessari grein þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Kerleikurinn gerir ekki náunganum einn þess vegna er kerleikurinn uppfylling lögmálsins. Gerið þetta því heldur sem þið vitið hvað tímanum líður að ykkur er mára rísa af svefni. Nú er okkur hjálpraðið nær En þá er við tókum trú. Leðið er á nóttina og dagurinn í nánd. Leggjum því af verk myrkusins og klæðumst hertíjum ljósins. Leifum svo að sæmt sé að því nú er dagur komin en korki í of áti nýja ofdrykju Hvorki sörlífin ég svalli, ekki með þrætum eða öfund, íklæðist heldur drottni Jesú Kristi og leggir ekki þann hug á jarðnesk efni að það veki gyrndir.